Яке намагаються вбити політики Ах, ти перебільшуєш, зітхнув брат Ти все перебільшуєш Я не заперечую, що в Ольці справді щось є мало не демонічне Але такі узагальнення, пробачи, я не буду гаркати Мені перед очима ставала перефарбована іранською хною Райкомівська-Міськомівська Марсель І ставало жалко свого брата Нещасний Марко, що він знає, що вміє, крім ролі Леніна у самодіяльних спектаклях? Чи зазнав він, бодай раз у житті, неземного блаженства від повільного погляду довгих Оксаниних очей або вселенського потрясіння від доторку до ольшиної руки, до її груди, до її лона, що розверзається, мов, найбільше блаженство на світі? «Бідний, бідний Марко!» А хіба ж він сам, хіба не дочеплено до нього, мов брудні вагони, до безкінечного товарняка легіони чоловіків, які забули про любов, які не знають жіночності, не пам'ятають про свою людську сутність, перейшли на службу новочасному дияволізму, де гинуть усі пристрасті і вмирає справжнє життя. На агростанції Олька Мимоволі стала своєрідним каталізатором незнищимості всього живого. Паталашка називав Ольку «самопальна женщина» і обходив її десятою дорогою. Навіть чериця уникав її і не так часто набридав мені зі своїм грозбухом, прискочив тільки в жовтні 64-го і радісно загукав. Чули, Микола Федоровичу, перненько скинули узурпатора. зурпатора? маю тепер не станете захищати хрущовця-паталашку. Я промовчав, а Олька, що вводила щирицю до кабінету, і чула його захвити, не нестерпіла. «І чого б я ото радів?» – зітхнула вона. «Одного зняли, поставлять ще більшого дурила». Щериця здавалося аж зашкварчав одне терплячки. Так кортіло йому записати до грузбуха, таке антипартійне висловлювання, але стримався – і задки-задки посунувся з кабінету, ручись на оперативний партійний простір швиденько, гарненько чи порненько від цих сумнівних безпартійних смієнів, які, звісно ж, не мають нічого спільного з відомим на досить значних висотах товаришем смієном, цінним працівником, ростучим молодим керівником». Марко тоді вже був у Києві, а вже навчився у Підгорного роздувати ніздрі, мов гієна, і малограмотно бурмотіти бажаю вам великого людського щастя, як ніби у людей могло бути ще якесь інше щастя, слоняче, крокодилече, північе. А вже навчився у шелесте матюкати підлеглих і пити молоко від персональної корови, Возячи за собою тукурову у спеціальному вагоні по всій республіці Вже вчився у Щербицького викурювати за день по дві пачки американських сигарет Марки він запам'ятати не міг, знав тільки, що на паці намальовані два здиблені коні Сигарету йому добував самотуга Хоч перед цим ніколи не курив, не знав, як це робиться і навіщо Давився димом, кашляв, страждав Нащо це тобі, Марку? посудливо сказав я йому. Смійни од віку не курили. «А що я можу?» – зітхнув він. «Щербицький, знаєш, який чоловік? Не він нічого й не скаже, але як помітить у тобі якийсь гандж, якусь неповноцінність, то вже тебе ніби й немає. Сидиш у нього на засіданні, і сам не знаєш, сидиш ти там чи не сидиш. А він курить, а всі довкола нього курять, один одного розуміють з пів слова». З самого погляду, а ти сидиш, як Бевзь. Тут не те, що закуриш, а перестанеш гаркати. Ти ж знаєш, за що при Хрущові знімали Щербицьку? Ну, та тобі воно все байдуже. А треба знати, його ж не шелест з голови Ради Міністрів зняв і послав у область, а сам Хрущов. Сам поставив, бо любив і цінував, і сам же зняв, бо не злюбив. А за що? Пам'ятаєш, як у нас розділили обкоми партії на промислові і сільськогосподарські? Ти хоч і безпартійний, а повинен це пам'ятати, бо відчув на собі. Відчув?